muslimanski susreti bihać božim 2010 2011 yesu ur ruhdimidi esmi'e lele nashidi bkunai badallahi allahovi rabu muslimanski susreti bihać božim 2010 2011 A kul rab iz idne ilma i reci Allaho, ovećaj mi znam, ovećaj mi znam, ovećaj mi znam, ovećaj mi znam, ovećaj samo Allahovi urokovi praći. Istinski naslednici vjerovjesnika, koje ne možete čuti sa Novotrski, nego samo sa sunetskih mimbera. طير من مطار يسكبه روض الهدى فيحييه نور النادى في <متحن> <متحن> <متحن> <متحن> <متحن> какој соба пункт верни дивоши после нико имате најбољи узор овоје ајет да га моје врачан суди ал ахзаб овоје ајет овјален у контексту остали ајет који говори о људинима који говори о муџахидима који говори о финдеку ово је копа са glada, žeda, nije ovakve čorbe i ono će, salallahu alaihi veselam osim u nekim iznimnim slučajima muslimanski susreti bihaći božin 2010 2011 poštovaće imame onako kako to treba i kako je pravedno ali neće biti ljudi koji kažu anas šafi'i ili ja sam maliki ili hanbali ili hanefi a pogotovo neće biti ljudi koji će bolje kazati ludi koji će kazati ja sam maturidi ja sam ešari ja sam rapidija Ya سن خليفيا اوه اليوناي dolmo je ya ključu popa iz vidio <laughs> <laughs> <laughs> popa slezana kosa duga brada velo sad lete je brada razviniš ova asimilacija i popuštanje Velj evo brata sa zapada ješće je malo da nas. Tragliogaj ovaj u boserka. Bora se od ti mane moje. Ovaj misli da ovo je pošao da ga uda, ali ovo je pošao da da se poveća imat. I zato je kod Osmanlija bilo bitno kakvo imaš, kakvo na glavi. اي شباب اي شباب اي شباب بلعبي سبيل الشجاع يا علي يا ابن ابي طالب يا فتى فسبيل المناقه الحمد لله رب العالمين والسلام على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين Poštovani džemate, vi koje vidim i one koje ne vidim, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh. Ovima iza ove kutije nudimo samo malo atmosferi od ovoga što ovi dana doživljavamo ovde. Kak smo rekli što da se zove ono? Afuna i vada vada i hvane, Ja sam misli na nešto drugo, naime dali smo ovaj, ovom mjestu jedan novi naziv. Kako se ono zove kaže Tora Bora, e ovo je Bora Otoka. Pa ćemo je tako e, ostati. Vužim Tora. Vužim Tora. <laughs> ja prije svega našim slušaocima od njih tražim halala. Stvarno mi smo uradili sve što je do nas za sinoć. Ova je pucala je konekcija. Kod, je, kod, kod mnogi je sinoć puklo, <laughs> pukla konekcija, jel' da? Kod nas nije, to je bilo tenjske prirode. Pa sve ja molim u ime Alla da nam ovaj halalite. Tvarno smo pokušali što do nas. Od aktivnosti koje su bile ovde u ovo zadnje vrijeme, od koje smo imali, jeste da smo imali predivne, predivne dersove u jednoj prelijepoj atmosferi. Naime, kod nas u Mešidu bio gost šejh Ebu zatim Ebu Safija, zatim šejh Hafiz Mohamed i zatim šejh Ibrahim i još mali oni mali, da daja Ono što želim da, vas, da vama poručim, da, mi je, da sam počašćen, da vam prenesem vijest, a to je da su sva ova braća koja su ovde, da nas u Bužimu, da? Učestvovala u javnoj davi u čitavoj krajini, od prilike koliko smo mogli pokret. I da je ovaj odziv braće, odziv braće bio više nego očekujući. Pa eto tako da podijelimo sa vama tu radost i da kažete i prenesite drugima da smo mi oni koji pozivamo Allahu, ne pozivamo sebi i ne bi du da uzimam više vremena našem šehu, naime večeras tema koji je šehu odabrao jeste kako postati uspješan daja ja vas savjetujem vas, vas koji ste tamo u Francuskoj, Švicarskoj, Luksemburgu Rezite hanumama da ne lupaju džazvama, stavite kahu, stavite sebi kikiriki, <gled> nemojte ovaj, otvarat friždere, antiviruse upalte i molim Allah da se okoristimo prije svega šeha i mi od ovog večerašnjeg dersa i da to uz Allahovu tebareke ovo tala pomoć provedemo u praktičnu primjenu. bojruši. šeha. Aogo bih lehi minne بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تبارك وتعالى ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أرسله الله تبارك وتعالى بدين الحقّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي مُحْكَمِ تَنْزِيلِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زوجها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 وخير الهدي هج محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم محمد بعد فأحييكم أنتم الحاضرون ومن يسمعنا بطريقة الإنترنت في تحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبركاته zaista nakon ovako lijepi predavanja koja sam čuo svoje braće Daija i ove lijepe atmosfere u kojoj se ja nalazim još mislim ali pošto nismo sufijski orijentisani pa ne smatramo da je ovo iluzija, ovo je stvarnost ali zaista ovo je za mene prvo jedna počast da ja budem u situaciji da budem jedan od onih koji će imati mogućnost da dočekaju ovoliki broj braći koja su nam došla iz čitave Bosne i dalje. Ja sam nekoliko puta kazao, draga moja braćo, vaš dolazak kada bi gledali u dunjališkom karakteru je skuplji nego naš, naša briga o vama ovih nekoliko dana da jedete i da pijete. To je dokaz vaše iskrenosti i lijepog mišljenja prema braćim muslimanima i hemma brige za ovu vjeru i taj nagon za okupljanjem sve su tu i u nizu drugi još razloga razlozi koji su vas doveli da se zajedno družimo ovih dana na temu ili pod parolom okunu ibadallahi ihwana. I budite Allahovi robovi braćevi. Ova tema o kojoj ću govoriti sigurno nisam ehl. Jer kako biti uspješan daja, to pitanje ja trebam sebi postaviti i pokušati na njega dati odgovor. Ali pošto mora se govoriti la hawla o la illa billa i mi moramo govoriti pa kada nekad kad smo u datom momentu i slabi ono onome o čemu govorimo moleći Allaha subhanahu wa ta'ala kao što smo to činili večeras na jaci na nazu počeli smo sa riječima Allahuma asliha hualena gospodaru naš popravi naše stanje sigurno su mnogi oni i koji su otišli, koji sjede možda priči da govore o ovoj temi ali eto min bab al mudakera il min babil al tavkir samo je da se posjetimo ne bili se uz Allahu tebarekevu ta'ala pomoć još više zagrijali mobilizirali i usresredili da budemo zaista daijen Allahom tebarekevu ta'ala putu <laughs> nema sumnje draga moja braćo da svaki ibadet ima svoj fik ima svoj kodeks ponašanja ima svoj, svoje ruknove, ima svoje vađive, ima svoje sunene tako i ovaj ibadet a zaista je ovo veliki ibadet i ovo je samo nastavak epizoda nakon 124.000 poslanika koje Allah subhanahu wa ta'ala nije poslao na ovaj dunjaluk da se dobro najedu i napiju i da imaju velika autoritet nego je poslao da izvade ljude mina zulumati ila nur da izvade ljude iz mnoštva zulumata na svjetlo koje se zove Islam I zato jedan obični vojnik Rabija ibn Amir kada je ošao u Rustemu postavio se baš kao daija. Pita kao Rustem šta tebe dovede pustinjače? Što ćeš ti ovdje? Kod nas je general danas buni kad mu dođe pedjež daun ili mu dođe ovan ili šukan nekakav sa zapada izgubi se Ali haj što se on izgubi, on usputi svoj, svoje stado ili umnoži ili proda dobro drugome. Običan čovjek, danas su ljudima i nama dajima izazov. Kad god nađemo pored dobrog avta, dobro uzdahnemo. Kada nađemo pored izazova i ovoga Dunjaluka i njegovi depota, u sebi poželimo. Pa nekoga ga i odnese do kraja A neko se bori pa onda I na kraju se izbori da ga do ne odvede Pa mu kaže Rustom šta te je dovelo Šta vi u stvari hoćete Pa imamo se to stalno ponavlja. Šta hoćete vi Daj budite normalni malo ko sam narod Šta vi hoćete u stvari Kaže mi smo narod Ko izvodimo ljude iz robovanja ljudi u robovanje gospodara ljudi. Mi smo ljudi, treba i oni zase me kazati, su bili ljudi, ne ne. Mi smo narod koji izvodimo ljude iz mraka na svjetlo, iz te skopije, dunjalu kao prostranstva i dunjalu kao jahirata ovo su bile daije koji su sjedili u medresi Sallallahu Muhammeda s.a.w. i ostavili su civilizacije bez teksta na čelo sa njihovim vladarima. I zato odmah u startu kažemo da je uzor svim poslanicima Muhammeda s.a.w. On je najbolji daija koji je dunjalu hodio. I zato Allah subhanahu wa ta'ala nama Prestam li aposlanika alayhi salatu wassalam. Fa kaže, laqad kaana lakum fi rasulillahi usbatun hasana. Limen kaana yirju Allahe valyjomil ahir. Wadhakar Allahe kathira. Vyumashin aposlaniku. Ima te neibu li uzat. Hovej ajeti daga mojabrachu suri alahzab. Hovej ajeti objadian u. Kontestu ustali ajeta koji govore o ljudinama koji govore o muđahidima koji govore o hendaku eto vam najboljeg uzora sav prašljiv kopa savama gladan, žedan, nije ovakve čorbe je ono čas sallallahu alaihi ve sellem osim u nekim iznimnim slučajima i to se oni zvali velijima Kod nas se svaki dan ima i halima i velima. Zato imamo ove velike mišiće naprijed. A poslanji kada je, je video kod čovjeka s stomak, to svarasko-vijensko zove krš. Nešto zapuštano, jel da? U našem. Rekao je le u kane hada pime kan aha. Da ti je to na drugom mjestu kamo sreći. Pa neki kaže ti to u ramenima. Neki kaže to... da da se to i zakišmo, da nemaš nikako. I zato jedan od razloga što je poslanik Ali Salatu Osalam to jeste što je u Bekru spadala njegova, njegov i izad, njegove hlače Peko člana kao stalno uzlizao, nije imao zašta zakašt hlače. Nije imao dobrogo pasača taj kožnog ovakvog ili onakvog alopeni era kamala šta šta bi ja se što držao ovaj sudeto veliko poštovanje evo vidiš dejan da ne, ne mogu lahu kelifullah la nsen allah ne mtelidša likoga preko njegovih mogućnosti to je taj poslanik kada se salatu selam koji u tim najtežim trenucima hendeka I na najtežem dijelu gdje znači kamen <gled> Ne kaže to se ne može To se ne može iskopati Nego udara Muhammed sallahu alaihi ve sallam Zato kad kažem Da govorimo o ovoj temi Onda ne vidimo Da smo mi ehl Zato zato što jednostavno Vi ste vidli ovih dana Nisam ja zavrnuo rukave Da budemo iskreni Ponašao sam se kone kakav komadant Sve činove pa i pamet Popilo dinjalku A zato imam svog Adema koji prvi čovjek na Dunjalupu <laughs> i drugog brata Mehmeda i ostalog braću ali šta je imeni fallo da vam i ja bar zakoham čorbu uz Allahu pomoć Al to je naša slabost posle bitke svi generali je tako poslanik Ali Sad udara krampom i kaže uzet ćemo Perziju to je istočno od Medine a zatim je udario krampom pa je rekao uzet ćemo Bizantiju a to je zapadno od Medine usput je rekao da je Ešeru Minha Hunak pokazao da zla dolaze upravo iz pravca Perzije i vidimo do kiameta da Perzijanci vazrešta muti وَالْخَيْرُ مِنْ غَرْبِهَا А хайроvi dolaze zapadno od Medina, a to je Šam. I zato je rekao u poslanik, alaih salatu u islam, اللهم بارик لنا ti Šamina, gospodaru, daj beričeta u našem Šamu. Allah subhanahu wa ta'ala se kune Šamu, kaže u attini, u, zaitin, u zaitun, u apuri sinin, tako mi smokve i masline, biva tako mi Šama. Da se vratimo, a ponovo ćemo stalno se vezati za poslanika, ali salatu wassalam, kako postati uspješan daija. Nema sumnje, kazali smo da je ovo ibadet, kao i svi ostali ibadeti. Pa se uvijep počine sa ihlasom. Zato je kazao šehhul islam, Ibn Tejmije, Rahimahullah, i drugi islamski učenjaci, Oni koji su pisali uglavnom ili su kazali i su svi počeli sa nama poznatim hadisom koji govori o nijetu. Koga bileže i Bukharija i Muslim od onem radi Allahu ta'ala anhu innama l'a'malu binnijat wa innama likullim riim ma neva fa men kanat hijjatuhu ila Allahi wa Rasuli fa hijjatuhu ila Allahi wa Rasuli wa kanat hijjatuhu li dunja yusribuha a u yankihuha fa hijjatuhu ila ma hajre Zaista, zaista, zaista Zaista se djeva cijene prema namjerama Prema nijetu Pa svako će dobiti ono što je stio, što je zanijetio Pa ko bude učinio hijđru radi Allaha i njegova poslanika Pa hijđamo hijđa je zbog Allaha i njegova poslanika A kome bude, ko bude učinio hijđru radi nekakve dunjanočke koristi ili kakve žene da bi oženio pa Hidža mu je zbog onoga zbog čega je to uradio Hidža, daga moja braća, i zato kaže učenjaci da niko od Ashaba nije koje je učinio Hidžu ono dobrovoljno se vratio u Meku i rekao, znate ljudi ovo je bilo privremeno Meka je vrednija i ostaje vrednija od Medine Po svom šerefu i svojoj vrijednosti i hormetu od Medine. Ali nisu to ashabi uradili osim ako je neko bio zadužen. I kako kažu da je i oni koji si na umru i na, na Hadž Trudili se da ostanu u Mekke više od tri ili četiri dana. Ono pravo mu sapira. A nakon toga bi se vraćali u Medinu bojeći se da ne bi... Pomutili ona i svoj prevenstveni niyet, koji je bio zbog Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato kaže postanik alayhi salatu wa salam, u hadisu kada bi neži imam muslim, inna Allahe la yenduru ila ersamikum, wala ila suvarikum, wala ki ila kulubikum wa a'malikum. Zais Allah je lešanuhu negleda vaše izglede, niti gleda znači u vaše pace, u vaša tijela, nego gleda u vaša srca i gleda u vaša dijela. Zato mi moramo biti iskreni. Zato kada je imam i Malik napisao svoju, svoje poznato dijelo mu rekli su mu, o Malik, ima li potrebe Kada su već mnoge mu'ata tako su se zvala hadiska djela koja su ljudi pisali po Medini i drugim mjestima već su napisane. Od sad tebi potreba što će još jedna mu'ata pored toliko neki kažu da je bilo već desetak mu'ata. Pa je rekao ima Malik, ba ken Ono što bude u ime Allaha dželle šan to će ostati neo rekao ovi drugi nisu iskreni pa ja hoću da budem pametan kao što mi danas često prvo sebe proglasimo iskrenim a ostali su da se sami odlu, ovaj nažu u našem govoru kaže ono što bude u ime Allaha to će ostati ma kana lillahi huwa baki mafhumu mukhalafa a ono što ne bude iskreno to će nestati Pa mi nemamo problema kad se kažemo uveta da kažemo čija li je. Kad se kaže sunen mora onoga koji kaže da, mu, da nam još doda šta je mislio s tim. čije je sunen? Jer znamo da ima više sunena. Ali nema više muveta osim jedne. Pa je zato borba da čovjek u svakom dijelu bude iskren. A braćo, ovo je jedno od najtežih dijela. Dijelo ko, dijelo ko je dijelo vanštine. Nije uopšte problem na kraju krajeva uraditi. Ali sačuvati to dijelo da se ne uprlja. Vi zvate da ljudi kada dijeli uglavnom teško dijeli. Allah to govori, da šeitan ljude plaši neimaštinom. Da su ljudi uzeli malo od šeitana, malo židova. Šeitan škrt, židovi škrti i ni Zato Allah dželle šanul kaže: "Ja, o vi koji verujete, ne poništavajte vaše sadake s mnenjem i zlonamernošću." O bijedici, nemojte otpriljati, nemojte pokvariti svoje dobrovoljne priloge. Ono što ste uradili i podijelili tri govorom i vrijeđanjem. Ko je to se odgojio kada nešto dadne? Da to kaže: "Ja sam to", ima tajni kod. Ima tajni broj I ovaj broj niko neće otkriti Jel si vidio kad Unasiš pasport Ili kad odeš na banku Prvo se okriješ da nema kakav Neukusan tip za tebe Ili neki ah pa da vidi koliko si tamo Za šnirom Pa onda gledaš Da ne bi sam sebe zafrkao Ili imaš tamo dvi tri opcije Ako se zafrkaš moraš platu na kartce Ponovo pa imaš negde, na nekoliko papirića da ti ne bi žena skontala koji ti je taj kod e sad zamisli da čovjek kada uradi dobro djelo da to zakodira i da kaže ovo ne smije nikako doći i biti upitno ovo pohranjivam u ahireski rusak i nema u tome dileme naprotiv mi svakodnevno možda ono što po danu radimo možda u toku drugog dana da Allah te barek evo sačuva možda svojim jezicima pokvarimo prigovorom i vrijeđanjem pa zato je znači nijet velika stvar i čovjek mora konstanto da provjerava svoj nijet i zato poslanje kada je salatu oseram kada je bio na tebuku Hoće da kaže ashabima, oni idu pještice sa njim. Kaže, ima ljudi koji su ostali u Medini. Samo i je udr spriječio da budu sa nama. Znači, opravdani razlozi. Ali mi, kaže, ne prevalimo ni jednu dolinu. Nijedno brdo se ne popinemo na njega i ne siđemo dolinu, a da oni nisu zajedno sa nama u nagradi. Jer je kaže, samo, uzr, samo opravdan razus priječio. Šta je s ovim ljudima u Medini? Šta su oni? Oni su iskreni. To je kao Bibl malik, koji je bio iskren. On nije imao udra, ali je bio iskren. Znači, poslani kada je salatu osalam na Tebuku, ali ljudi u Medini imaju iste nagrade kao i oni. Šta se tu radi... Znači, ljudi su ostali iskreni. I zato čovjek, ko bude iskren, teče mu nagrada, iako ne ostvari određen, a i bade, ko bude opravdano spriječen. Pa kao u svakom drugom dijelu, tako i u davinu Allahom, te badeke o ta'ala, putu, moramo biti iskreni, draga moje braćo. Znači, moramo imati ihlasu mi ihlas prevodimo iskrenost naš jezik je skroman i škrt da bi mogao ovu krupnu riječ prevesti ali je prevodi Allah subhanahu wa ta'ala i objašnjava da su to oni koji obožavaju Allaha tebareke muhle sina lehod din iskrenomu sa ihlasom ispovjedajući vjeru znači nema rija nema učba. Nema sum'i, nema šuhrata. To se sve od bolesti koje se vežu za nifak i licemjerstvo. Zato moramo... Allah, Zato moramo, draga moja braćo, biti iskani u svakom pogledu pa i u pogledu Davi. I vidimo na dunjaluku zašto je Allah subhanahu wa ta'ala toliko uzdigao naše poslanika sallallahu alijewa sallam o, o, o. zašto je Allah subhanahu wa ta'ala uzdigao Ebu Bekra zašto je uzdigao Omara, Osmana Aliju, zašto je uzdigao četvoricu imama zašto je uzdigao šehu Islama zašto je uzdigao šeha Mohameda ibn Abdul Wahaba koji se suprostavio Osmanlijama koji su nama Islam ovde donijelio <laughs> Upravo zbog toga što su bili iskreni Jer je to ono što uzdiže čovjeka kod Allaha subhanahu wa ta'ala A onda Allah Đalešanu naredi stanovnicima zemlje da takvog vole I ovo je ujedno i prva osobina uspješnog daije A mi govorimo kako biti uspješan daija na Allahom tebareke wa ta'ala putu Vi znate da ima drugi jedan šarp koji se usko veže za, za nijet. Znamo li koji je to šarp? Praksa. Bravo. Drugi uvjet je praksa poslanika, ali salatu oselam. Ovaj din, draga moja braćo, ne dozvoljava reforme. Ovaj se din uzima i radi po njemu ova vjera je usavršena od strane Allaha subhanahu wa taala i od njega pos na Allaha je usavršio i poslao čovjeka koji koji je vjeru protumačio Allahovom dozvolom i zato se to zove el mutaba' atibaa sljedjenje idenje za nekim mi idemo za poslanikom Ali alayhi wa sallam Zašto su prve tri generacije najuspješnije generacije? Zato što su u stopu slijedili poslanika Alisa Latuvos Salama. Pa Ebu Bekr kada prati vojsku, prati na način kao što je to pratio poslanika Alisa Latuvos Kada drugi ashabi to radi, Abdullah ibn Omer, kažu, bila jedna palma u Medini koja je pravila znači luk pa je posjekao poslanik, ali prije toga, se podva, pod, podlačio poslanik, ali se latu vas te palme, pa je tako uradio i Abdullah ibn Omer, a palme više nema tu. Mi danas imamo toliko sunina, koji su od njih neki vađivi, drugi sunnetul mu ekkede, treći min babile istihbab, mustahab, ali pored toga, Ali pored toga, znači, ljudi razmišljaju, matematički se odnose prema sunnetu. Pa kad se nešto kaže, kada se nešto kaže da je sunnet, imamo sada jedno opasno jedno opasno tumačenje, a to je pa nije fars. Kad nešto kažemo, to je sunnet, ljudi kažu, eh, mašallah, nije fars. Znači, to je u prevodu kod nas postalo, ne mora se. Nije potrebno. Nije bitno. A sahabi nisu zali te podjele, niti je to nije interesovalo, oni su samo imali jednu podjelu. Sve što je radio poslanik, ali je salatu os to je bitno i bez toga se ne može. Zato poslanik, ali je salatu os traži od njega da ga slijedimo. I kaže poslanik, ali je salatu os kako bileži ima muslim, Kulnu ummetin jedhulu džemnete illa men eba. Ille ku, ille kullu nas yadkhulu al-jannata ljudi, saču ummet uči u džennet, qasam anni qasam anni koji odbiju. Qila la ya'ba ya rasulallah. Pa oni pitaju, ashabi pitaju. Mi danas ja sam ubeđen, draga moja braćo, da puno stvari ne znamo. Tako bitne i precizne stvari u našoj vjeri. Ne znamo. Zašto Zato što ti sam sebi kažeš, ja bi crkvu kad bi nešto pitao. I vidio se kad braća izadlja što pričaju, kaže neprijatno se osjećam. Neprijatno se čovjek osjeća gdje? Kad ga neko vidio u grijehu, draga moja braća. Nije to brać tako htio da se izrazi, ali to je zato što nemao mi navike često da govorimo. Ali u svakom slučaju, u svakom slučaju moramo... Te ježi ti, kako kaže poslanih al-san, se avči džennet, osim oni koji odbiju. Qile me je eba, hoći teo samo da kažem, pa me malo, ova vraća moja, ne znaju šaratu pričat. Znači, mi moramo pitati, pa zato sahabi pitaju. Kaže poslanih al selam, men aopani dehala džennet, wa men aosani faqad eba, ko mi se bude pokorio kakva pokornost da poslanik ali salatu selam ide u prilog koja je to pokornost jel to ono znači opet znači da jao da berem ili znači da hoću neću nego je to apsolutna apsolutna znači pokornost da stjedimo poslanik ali salatu selam on je šart za našu za kudžennet jer kaže kullu nasin jedhul džennet illa Svi ljudi u džende, koji odbiju. Mi moramo, znači, apsolutno da slijedimo poslanika, ali sanatu osarama. I dok god tome ne budemo težili. I zato će Allah pred kijamet, od srednjih preznaka sunjega dana, poslati čovjeka koji će doći, Ala an koji će doći na principima nubueta, poslanstva. Znači, prebazit će se sve ove, znači, razlike koje imaju ljudi će samo znači kazati kala Allahu a kala rasul poštovaće imame onako kako to treba i kako je pravedno ali neće biti ljudi koji kažu ane šafi'i ili ja maliki ili hanbeli ili hanefi a pogotovo neće biti ljudi koji će bolje kazati ljudi, koji će kazati ja sam maturidi ja sam ešari ja sam rafidija Ja sam Halepija ova ili onaj. Nego će ljudi svi biti Prirodnog opredeljenja Onoga na čemu su so bili poslanici A to je zato se zove Nehđul Nubue Nije ala Nehđul Hilafe Nego ala Nehđul Nubue Znači I čak taj čovjek, taj pravedni imam Iz loze poslanika ali wasalam, I sve isto Samo što ovo nije Allaho poslanik i što više objava ne može, ne može dolaziti. Zato uspješan daija mora da se okiti sunnetom poslanika, ali salatu wassalam. Da pokuša da jednostavno glumi poslanika, ali salatu wassalam. I vi vidite kako ovi zapadnjaci, kako ove velike bolje kazati ovaj, ovi mravi i miševi, jer reći za ono gleda da je međunarodna i svjetska zvijezda, a čovjek ništa ne proizvodi, samo troši i ubija i poremećaj vrijednosti na dunjavuku, umjesto da se hirurgu dadne 20.000 dolara plata. I ono me što čisti uši doktor, kao se onaj uogl nosi zato što ti moraš čut dobro objavu, vidjeti jasne znakove na putu, osjetiti šta svrdija a šta mirišće. On je futbaleru, što dan da mno sto ilijad dolara. Poremeća je vrijednost. Ili ona grupa, oni, planete i majmu naskaču, umjestu, gitara mu kaže milion vrijedi. Muli im to lijepo, milion vrijedi gitara. Pa šarenka bi progovorila kao Bukhari kada je krava progovorila. I rekla nisam ja za jahanje. Pa bi rekla, ste vi normalni. Znači od ove muzike, draga moja braćo, hajvani bi poludli. Vjerojte mi. Znači kada bi došla ta sad pijelo dugme i ta tepu, da le čak i ovaj pod navodim, znacima, hađija Dino Merlin, ja mislim da bi ove krave ono je kod mene poludle i telebi pogotovo onda još prirodnije ono tek došle dunja, nema grija yes. a kavoli insan i zato vidjet ćete kad braća uđe da negdje popiju čaj ili kavu pa se trude da se ugasi ta muzika pogledajte šta im noge rade, igraju ritam prate žabaju kakvom si kolu takvu i ti muziku igraš Tako i ti predeš. Pa zato mi, draga moja, braćo, moramo, kao što drugi teže, da znaju biografiju pjevača, svirača, futbalera, glumaca, junaca, da ni znamo poslanika, ali se da tu od strana. A sabi su ga, braćo, znali. Pratili su svaki njegov detalj. Čim su vidjeli Dvadeset bijelih dlaka. Zaviste vraćati te preciznosti sljeđena suneta poslanika da je sleto svaka. Pogledali ga je ashabi i odmah, znači ono, tr pročitali dvacet, prebrojali dvacet bijelih dlaka u poslanikovoj bradi. I nisu ovda ashabi različili. Rekli, ne zašti li dobro brojiti, ono je 19, na rekao, ne, ne, ima više, ima dvades jedna nego dvace tačno dlaka bijeli. Tu je, braću, basirat od da Allaha dželješanom. Vi se družimo sa bratom pat godina, onda kažeš, kaptono ime? Aha, i halale, kreve bogat, halale, halale. Kaj je, brat, pa dobro, stvarom, to je dovolj kada spreti tebe. A kamo li znači ovaj neke druge osobine da znamo? Godina mi onda kaže, pa nisam znao stih takvo težak čovjeka onako u sviškom smislu nepodnošljiv oni koji se malo i radikalno kažu sa smo putovali iza ebeda više nikad e, zato što mi ne poznajemo jedni drugi a sahabi su poznavali poslanika ali i salatu salam, pa kažu nešto se nam osjedio o Allaho poslaniče a oni tješi kaja še jebet mi suratu hudu vamed to sadun koji da šem su uvirarat, nabroju ovi nekoliko sura koje su ga osjeedle. A ina će ga osjeeddio jedan ajeto surih hud s kama omrc. Stani kako ti je naređeno. Ustraj kako ti je naređenu. Zamo da vulaže šamo osvi su, neše oli Mohamedda Salllahu seu ali je što kaže naš šehe Ibrahim ovo je menheđ ovo se mora ustabiliti na zemlji i nemoj kada kama nosa ustraj kako ti je naređeno zato uspješan daija ne može da nosi francusku kapu koja ima onaj gore kr kr kršćanski crkveni onaj pipak. <laughs> moram se ja malo približiti svom narodu. Pa da tvoj narod stavi sepet na glavu tim stavio sepet. <eyelid> Kažu, kada je Tito naredio se skidaju zarogi i jedna bošnjakinja rekla, eto kaže šta ćeš, ona je izla jedna dočekala. je stvarno mi je zar bio i težak. Čovjek žive na selu kaže O sutra sepet nosla sepet 24 sata Kaže Gde onaj nikad? Ono je fino, brate, lagano Zato Nije džaba kazao Sred Allah subhanahu wa ta'ala wa Ti si nam Muhammeda na najvećim stepenima Morala A mi u našem poslaniku, ali salatu wasalam, Imamo veliki uzor On nije tu, draga moje braćo o slijeđenju poslanika, ali sada tu osram puno vi slušate. I o tome, je o svakoj ovoj tački se može pripremiti čitav predavanje. Ali ovo je samo reda posjećanja, da se malo posjetimo, jer ovo ovih dana je aktijalna dava. Svi izlazimo u davu. Meni uče čovjek kaže, on ima dobre namere, ali beduji im dvaca je prvog vijeka. Kaže, nisi me učio, Da se u dželabi je voda. Sam je gorekao pred sebe nešto. On je u leviskama. On je u onome u čemu smo, jednom u jodan nam došao na še zeno iz Mekke. Što puno piše pred sufija i tako dalje. Pa je vidio neke bošnjake uhlačama ovim leviskama i drugim. Pa je rekao, hajte učinite ruku. Pa kad su to uradili, kaže, tako mi Allaha nije vam džajiz namaz u takvim patalonama. Nije on džais namas u takvim pantalonama. Jer, čovjek mi ne smijemo da se naše tijelo slikava. Nije džabe Allah dželle šan ukazao. Ya bani Adem khudu zinatakum inda kulli O sinovi Ademovi, lijepo se obucite kada u džamiju idete. To ne znači čini džamiju izađete, rasprijemte se ala al <gles> ne ne i dalje ostaješ ala Turku i ala Arabistan i ala Aladin i Muhammed sallallahu alaihi wa sallam <gles> ja, tako pa zbog toga ni, ali to je poremećaj vrijednosti ja sam neki dan govorio dođe pop da predaje vjeronauk ne smije direktno škole da mu kaže živ bio ti meni tukneš i na bijeli i na crveni luk ti spjan ovo su djeca, bolam, pa će poprijem druža sa vina od tebe. I ta tvoja odora i taj toliki krst, to će isprepa da se ta malo ti moraš se in, in, integrirati u ovo, u ovo društvo. Ako može krvata i telefona na opasača, ajde, evo, sve, ne mreš, imamo na konkursu puno drugih popova koji će se ovaj uklapati u naš sistem. Nego ne smije da mu, a, kaže, i on još mu još kaže, Oče, Boga te pomogao. Jer ja zna da otac može oprostiti, od nedelje do nedelje sve što vas greši. Samo mora biti istan da sve iznesi. Dođe je fratac svježi, onaj štrik za sebe. I dođe je ima na vjeronauku. To, to stvara traume kod ljudi. Vuče mu se odora po zemlji. Za se da radi, jel tako? Ima ono bijelo ovde. Počeo od Nemanca. Samo kada je u pitanju islamu, da mu biti ala Franco. Pa kaže mi jedan efendi, ja danima rata. Sad je hođa u Nemačkoj. Kaže, ja sa peglom idem iz visokog zakakanja. Vidim, kaže, izbrnica jedna sa troje djeci i žena, hajde je povezem u doba. Nema autobusa. Ovako, posle ikendije, Bog zna, u noć ode žena sjela, kaže, nazadi sa onom djecom, djeca nemirna, pa kaže, neseša djeca, ona ne uzbila opsova. A ja se okrenem, pa kažem, gospodin, ja sam efendi, a kako se to ponašati? A kaj, zvijen, nisam znao. <laughs> Jer ona, ona u njemu ništa, ona misla da on ide u rudnik, rad, Je da neki čato tamo, pošto ima malo brčića, to je ozbiljnost kod nas. <laughs> <laughs> da je ona vidjela znakove. Mi često prođemo ulicom pa nenazovemo ljudima selam zbog našeg gafleta. A nama drugi ljudi gaselamo e, Lekul Abdul Brikat. Zašto? Zato što ve zašto ja kažem braće stavite bar satelitski na glavu. Viele kafce. Hajde bareš turban, hajni si još težak ovo ono. Zašto? Pa ja sam navodio primjer. Brat je u ključu popa izgrlio. Vidio <laughs> popa sveza na kosa, duga brada, veli ovo, sad lete je brada, razumiješ, ova asimilacija i popuštanje. Veli, evo, brata sa zapada, žešće je malo da nas. Zagrlio ga i ubosan krst. Ovaj se otima, nemoj me. Ovaj misli da ga, ovaj pošao da ga udavi, ovaj pošao da, da se poveća ima. <laughs> I zato je kod svalija bilo bitno kakvu imaš kapu na glavi. On se čak i vlasima sredna odredne kapa. Čajkač. To je ka kapa koja oslikava zadnjicu. Pogledaj gračan. To je vid ponižavanja. Jeste... I on se ponose danas. Kogod ođe bude velik četnik, mora zadnici staviti na glavu. <laughs> Sa velikim oprštenjima. Treći uvjet uspješnog da i je, draga braćovi i cijene sestre, jeste el kudue. Da čovjek bude uzor. Da on vodi. Al da on vodi svojim gestovima. Zato kažu arapi sejdu qavmin hadimuhum uglednik jedno, u ugledni jednom narodu je ja njihov sluga. Zato kaže poslanik alaih salatu Erham irhamman fil ardi ir, ir, ir, uh, kaže poslanik alaih salatu wasalam to sasjetnim samorivaeta smiluj se Onima koji su na zemlji, smilovat se onaj koji je na nebesima. Znači da čovjek bude milostiv, da čovjek bude primjeran i da on vodi svojim dijelima. I zato Kur'an kaže, limetakulunemala tef'anun. Ovo je zabrinulo ashaabe puno. A nakon toga se spominje safo. Znači nešto vidljivo, nešto praktično, nešto snažno. Nešto što puno obećava, bez čega se ne može. I zato čovjek mora da bude kudveb, svojim dijelima, da plijeni. Zato Kur'an kaže: "Tamarunun nas bil bir, votensun anfusakum, wa antum tatluna al-kitab, a la Zato drugi ljudi tražite da budu častiti bogobojazni, a sebe ovi koji knjigu čitate. A la taqilun. Hoćete li pameti dući? Znači, onaj ko želi da bude uspješan, da, i Mora svojim pozitivnim gestovima, tom pozitivnom energijom, šta su pozitivni gestovima? Da čovjek uvijek bude, da se trudi da bude bolji. Da uvijek bude prvi. Da kupi se vape. Da je spreman da potegne tamođe. Nije baš lako potegnuti. Drugim rječima da bude sluga ljudima. Pa će onda postati uglednik u svom narodu. Zašto smo mi zavolili ovu vjeru? Zato što smo vidjeli ljude, arape, našu braću, koja se nam došla na ove prostore. I ostavi nas u, bez teksta u ovom pogledu. Ja došao u tešanje. Neki naš brat pogina na želiznom polju Rahimahullah Ebu Talha Falastini Sto reku banderu Klažir mi ja ne razumije Marasuki kakva je bandera Šta je sad Vidim neba struje Nige on bandere neku spominje Ima neko brdo bandera I on moli Allah da pogine na banderi Ne ovoj bander Da struje lupi Po našoj hađi Nego na tom brdu ali gledaš ga u svim segmentima života i vidiš da te ostavlja bez, bez teksta i kada treba ići u bitku oni hoće da budu prvi i ne možeš i stići u tome e takav onda se jednostavno slijedi takvog ljudi cijeni kažem jedan da i ja ovo radi ibrata govorim o kojima, o kome se se mnogi pa i ja sam jedno vrijeme grešio molim Allah da mi oprosti Amen. i dao samo ove čare svome vratu da neće iz mojeg usta izlaziti osim ono što je dobro a ako primijetim neku grešku doću inšallah na Eta etahijatu, doću, naću ga na kraj svijeta i reću mu ovo ja smatram greškom evo ti dokazi porazmislio o ovome kaže treba da pravimo meseđit ja kažem braći dođite da kopamo pod amente ona je kaže ja moram ići trgovinu ona ja kaže moram ženu punci ona je kaže ja moram ići cebu zora za pašće ona je kaže vako ja kaže gledam narod pa i lovi ljudi razumiju išta a ja kaže dođem sam pa lupaj krampom lupaj lupaj lupaj kaže je braće jedan po jedan dolaz zastirili se na kraju, kasnije kaže pretekli su me u dobru više ja ne znam, samo vidim ode krog gore, dolazi fasada ode šest tepence vamo, tepi uđe tamo mirab vode tamo znači bio je primjer u tome ustrajo je u tome ovo smo kaj ja kažem braći treba mi sutra pet braći da idemo kopati vodu nemamo vode Kao niko se ne javlja. A ja kao je opet ponavljam ko možda ljudi, ma i slavu ne razumiju dobro bosanski. Treba mi pet ljudi, ne da idu oni sami. Ja idem sa njima da kopamo. Kaj je opet se niko ne javlja. E kaže braćom, ko dođe sutra da kopa, gore ubiću ga na izvoru. I kaj je došla dva brata kad sam, sjao, sad kaj, kad sam došao u kuću, jedna me nije mogla prepoznati. Alkae tal da ta dvojica vraća je misli da sam se sva ja šalio pali sa Bogu ovaj postupci osim kako su oni razumjeli ali kaže kasni trača su svatela da moraju kad se kaže treba da se od 5 odma 50 juri E zato ona je ko hoće da bude zato godna za OKM istrena komanda ti trači spolini gdje se ovdje komandanti A ono sve običani vojnici ne znaju ni što će tu. Četiji je komadant. Mi smo jednog našli uz put. Uzo ženu od svog jednog vojnika. I Zero ga uhvatio. I on kaže, samo me ostaj živog. Znači, udri slobodno. Samo me nemoj ubiti. Kaže, nema ja dobrih dijela. Ja ću preključiti. Kapon zna, budala. Zato je kudve, draga moja braćo. Opet tu moramo crpiti uzor iz života poslanika ali salatu wassalam on je bio poslanik islama i on je u svakoj pori života ostavio čovječanstvo to sudnjega dana bez teksta pa ako hoće da bude uspješan daija mora on trpiti mora potegnuti a sve crpiti života poslanika ali salatu wassalam četvrta, četvrti uzrok ili četvrti šart uspješnog daije Jeste hrabrost, draga moje braćo. Ovo je... Allahuva vjera. Za ovu vjeru se gini. Daje se život. Daje se i metak. Ostavlja se svoja rodbina. I svoj topra, toprak. Kućni prag. Ide se gdje Allah kaže se mora otići. Za ovu vjeru ja mora biti hraba. Videli ste Hubejba kada hoće da ga ubiju. I vidjeli ste groz historiju kako podnose hrabri ljudi. A daije moraju biti u tome primjer od važnosti da se pokaže hrabrost a to je suprotno da čovjek bude kukavica. Hrabrost Da se kaže istina I da se ne gleda šta će biti personalno sa mnom I ovoga nam pogotovo danas draćo moje treba Zato što jednostavno žele nas sa ovim ciframa vojničkim Sa ovom tehnikom vojnom i ovom drugom prepasti. Treba biti hrabar i znati da je Allah subhanahu wa ta'ala onaj koji ulijeva hrabrost a s druge strane oni su kukavice i njima Allah subhanahu wa ta'ala ulijeva strah a kaže poslanik pod pomognu sam sa pet stvari koje nisu date ni jednom drugom poslaniku između ostalog bi dat mi je strah na mjesec, pod pomognu sa strahom na mjesec danahoda i tako mi Allaha, mi to već vidimo ja često stanem pred trgovinu negdje trebam nešto da kupim kad sam u svojoj mahali, u svojoj čaši znam gde šta mogli kupiti ali neka čovjek ima potrebu negdje da stane na brzinu pa znaš vidiš ljude unutra kako vire iz vrtije s trgovine Pa dok ti malo naritaš auto, namjenski tako malo ostaneš, uđeš unutra, oni posakrivaju sve one haramuše što su imali rukama. Ispada da si ti nekakav superman, vjak, 2 metra i pusur. Ne, Allah i prepada. Ali pored toga ti treba da budeš rabar i da je u takvom momentu da ređuješ dobro, odračaš oslama. I ovde nam je primer poslanik, ali i salatu osselam. I ovde koji je u nejinu ostao sam, ali nije uzmakao, ostavio još jednom čovečanstvo bez teksta. Kako ima, kako vođa, ne povlači se. I zato smo mi i u ratu imali zaista divne primere u našoj građe koja nas predvodila, Ovi mi što smo ono, Hrabe na baterije Kad vidiš tako hrabre ljude Ponesete Kao obratno da vidiš kukavice koje počeli bježati Voglem da si ti nekakav hrabar Možda bi tebe usput povelo Da bježiš sa njim Pa zato da i je Oni koji pozivaju Moraju biti posebno hrabri Moraju biti odvažni a sve govorimo kako biti uspješan daija, da bi na taj način ova naša misija imala što veću, što veću prođu. Nakon toga odma dolazi blagost. Blagost je, draga moja braće, osobina koja treba da ima svaki čovjek, svaki insan, pogotovo svaki vijednik, a pogotovo svaki daija. Videli ste danas našeg vrata Hatisa kada je govorio. O čemu je on govorio? O džihadu ili tako čito vrijeme. Govorio o najhrabrijim ljudima koje je historija poznavala. Hrabri neće doći. Ali on to tako govori i tako ovaj lijepo nama servira ko da on govori o nekom edebu O nekom edebu oprat ruke pripremim se za sofru. Tako lijepo. Pa i to mu je baš onako, on nije ovako ko mi, nekakav, predisborni, nego baš onako lijep. Sjeda, brate, sve jedna riječ na srce. E to treba da ima svaki daje tu blagost, jer on je otac. Danas ljudi, mnogi ne imaju očeve, Nemaju da čuju lijepu i blagu li riječ od svojeg oca koji je još uvijek smatra da je Tito i onaj sistem živ. Pa mu treba blaga, lijepa riječ. Pogledajte poslanika, ali se tu o srana. Evo, nas malo ova tehnika. Ja znamo, nisam mapio u dvojicu ljudi, rekuo. <laughs> oba dvojica žuti, kada to napolje. <laughs> A sinoć, zbog ove tehnike, hoće da mi stomak pukne od muke. Žao mi... Rači obječal da ćemo ih se javiti Ali to je dokaz Koliko god mi nešto željeli Allah zna u čemu je kada hajr Poslanika Pitka na bedru Na uhudu Šta se je desilo znate Znači Nama se desi nešto malo I mi odmah napravimo smotru I javno se izgalanimo Iščejpimo se Održimo lekciju Pojedini suprot će a ostali da uzmaju to kao za ibret i pouku. A poslanici kada je salatu ve selam, pored svega toga što se je desilo, još mu Kur'an kaže: "Volavunta fozal galiza al-qalb, lan fozo min hawlik." Da se ti bio tvrda srca. Oni bi se razbežali od tebe. U tebima imate nešto se zove Hroofu almufakhamu. Krupni ono što mi kažmo, harfovi. Pa kad kaj ish kha. Biltako. Pa kad kaj lam. Mim. Noon. Biltako. Lagi, nishtafinu. A imaš hroofu almurakka. Ta, ti blagi, harfovi. Pa jala, jalešanu, kad govorio, jennet ka, jennetin tajri min tahti hal anhao. Nešto osjetiš, ko ne razumije, arapski jezve, to nešto nije ježa, lijepo. Jel' li tako? A kad govori o Džehannemu, kaže Kulnama nadrđat džoludum i kada im godnije ove kože zgore. Taka oblik. I onaj ko ne razumije, osjeti da je to nešto krupno. Džehannam. Zato daija mora biti blag I lijepim se Tonom obraćati ljudima Zaista da ljudi osete Jer duša je takva Ona ima revolt Na blago uzrača blagim Na grubost odmah reaguje grubo A ti si onaj koji poziva Poslani kada je salatu selam Bilal nije sanjao je zanjel tako Drugi asma bi sanjao Ali je poslanik, kada je salatu selam Odabrao Bilala I Abdullah ibn Maktouma da uče je zane Zašto je to tako? To su ti lijepi Glasovi Da to bude prijatno Ima ovo Maqibatul Koran il Kerim Iz Riada, pa najavljuju tamo kada je sad će nam Ezan proučiti neki še i spomenu ga. Ja mislim da je čovjek iz, dole negdje iz Srne gore, dole zaniđe se srnogorci. Čovjek puste da onda, onda kaže Allah Allah Allah da je živio to naučio tako. Znači imaju osjećaja. Videli ste u meke medini, jel, nekako te vuču. Mi smo imali jedno mujezina u bočini Turčina, rahmetullahi, ali je poginu u Čečeni, Beker, Turki. On kad zauči ezan, imaš osjećaj da ti da krevet postane katapult. Ispali te prema mešćidu. Ne možeš jednako, kao da te uzme za ono kulturno za prsa i povučajte sebe. Allahom dozvolo. Pa je ta I zato se kaže hadisu nikada se blagost neće pomješati u nešto, a šta? A da ga ne uljevša. Pa je zato blagost prioritetna u svakoj situaciji a pogotovo a pogotovo kod da i je da se nađe. Pogotovo danas kada smo mi svi obolili o srčanih bolesti, je tako? Srca nam nisu zdrava. Bolesna. I onda sad u takvoj situaciji ti malo bolje za zagalamiš i odkaže im srce Pumato sa mnom živio <laughs> Jednom kad se počele hudbe posle rata pa što narod je žrežao jednoj sali gleda u Samskom mostu nije bilo džavija i on raspalio o Sira Čupriji, džahannamu i pralazku preko, preko Sirat Čuprija pošto je sala navali oni penzioneri, komunisti i on se tu dolaze u to isto salna žurke i sastanke Pa samo demonstrativno ustale, da će čovjek da zna što čemu ti pričaš. Odima srčani bolesnika i demonstrativno napustili. Evo, ovdje ne treba biti blag. Jer Kur'an to piše tako kako piše. I zato u Kur'anu ima terhibo tergib, ima zastrašivanje i donošenje radostne vijesti da se ljudi Povrate Allahu subhanahu wa ta'ala. I o blagosti, draga moja, braćo, nikad kraja. I sire poslanika, ali i salatu u Ali ovo, salallahu alaihi wa sallam, rekao, najbolji među vama su najbolji prema svojim ženama, a ja sam najbolji prema svojim ženama. Ta blagost. Jer uglavnom vidjeli ste braća, odlume daje je blag, fin. Naravno bi ga previo. <laughs> i tako misliš da je to godinama tako mašallah sestra trpi, trpi, trpi, trpi i kaže onga, taj sona god te niskući ona jadna više kad ne mere više od nogdava živjet onda se iz, isuri to, procuri negde u javnosti, zašto? zato zato kaže poslanik ali je salatu islam lej se šedidu u sura وَلَاكِمْ نَشَدِيدَ نَنْ جَمْنِكُ نَفْسَهُ نَغَبَبُ Nije hra, nije jak onaj koji se dobro zna Hrvat. Koga god upati, sam ga filo povali. Kao što je posanik ali slad, sam došao mušnik i rekao mu O Muhammede iako neki kaže da ovaj rjevajec slab. O Muhammede ako me oboriš na zemlju prijeću Islamu. A kažu, tako je bio jak taj mušlik, da se trebala četiri čovjeka da uzmu za kožu, kravlju, kad on stane na kožu da ga pomjere. Toliko je bio jak. Pa kaže da ga je poslanji kada je salatu wassalam uzeo. I kao kao što se djete uzme iz maj, majčinog krila i stavio se u bešiku, tako ga je spustio na zemlju. Pa je rekao, ovo je čarolio, ajmoš jednom. Ovo si nešto puhno meni. Pa je još jednom tako. Pa i treći put tako. Kaže, primi Kaže, neć. Pa kaže, inno hom leju kezli bunik. Oni tebe ne mogu ulaž otjerati. Negođi hoće Allah, oni tako Allahove ajete zaniču. Oni tako jasno Allahove ajete ne <gled> Kaže nije jak onaj koji se za dobro hrvati, nego je jak onaj koji se strpi <gled> <gled> u, u čemu? U Srbiji. Neka sam opet se strpiš, ha. Nema kasio u sržbi U velikoj Srbiji. Zato se prenosi da je jedan iz Aline porodice došla mu gozba. Ljudi mu došli i njegov kuhar. A nego kuhar skuo čorbu. I jadnik u tom da to sve ide na neki nivo da to bude u redu. Ponese čorbu, hop. Da to sve ja govorio braći danas. Čuvaj tu čorbu. Prosućeš na sebe belaj. Prospeš je mimo sebe belaj na kvadrat, ostaše ljudi gladni. A klizavo je odatle od kuhinje ove montažne do... Pa je on jedniji ponio čorbu i zviznao ga svog domaćina. Sami ste čovjek u dželabi, čorba, sad ponjemu. Možeš samo zamisliti da to tvoja žena uradite. Iako si ti davno predao štafetu, zna se ko je gazda u kuć, ali taj bi ti pokazao zube, ja sam ubiđen. Jel boli i boli, jel tako? I sam ga gleda sluga, jedniji hoće da umre od straha. Ovaj, namisli, ovaj gazda ima goste, valja se neproslu tu pred njima. Jel? I šta radi? Onda djeluje Kur'an. Zato ljude treba vezati za Kur'an. Sluga se izgubio, sad ne šta će biti sa njim. Pa ga pokušava Kur'anom stišati. Ko je god bolestan, braću, i fizički i psijički treba ga liješiti Kur'anom, jel tako? Pa mu kaže, <laughs> i kaže oni koji se u sržbi Sama davaju. Kaže, nisam še ljud. Ali nije sluga sigurno to. Reko. Možda neka diplomatska. Kaže, a fina ni nas. I oni koji ljudma praštaju, kaže, opraštam ti. Opet sluga, kaže, možda je ova druga diplomatija nekako. Oče, nije još mu došao. Kaže, vallahu je, ebol muhsinim. Allah voli dobročintelje. Kaže, slobodas, id svoje kući, vid koliko sam dužan. Jel? E to je kada su ljudi odgojeni. Nije to lako i istrbiti nije to lako istrpiti ali kada je čovjek odgojen zato draga moja braća lagost se mora čovjek navikavati na nju ima i neke osobine koje je čovjek tako po prirodi gdje je izet, broj dva je li on odšao a izet aha izet hoće da bude prodornog glasa ali otme mu se često tako da Allah stvorio a ima ljudi vidite na vidim straveče Nega je najbolje staviti na, na hrpu drva da spava. On nije od sebe takav, ali on mora znači da svoje mišiće odgaja da ne hrče po noći plavo. E, ali šta ako čovjek nema ureženu blagost? Jo to znači trebamo ga tolerisati? Ne, Moraš, može se čovjek dotire dobro. Treba puno da čita, da svoje srce respekt mezi. Da jednostavno vidi kako je selet. U dati moment imam se ponašao I da na taj način Ako Bog da odgoji svoje srce u tom pogledu Dalje je zuhd, draga moje bračo Da i ja mora biti zuhdija Da ima dva Na cede sa parkirana Na petkuću Kuć vako ko ku. Ovo je vaš miskin, jel da Natri iz prata pri žene i to je zuhd, jel da La haula u la puhote Bila bila Baš Ja našo temu koji ću vam pričati. Ali slušajte šta hoža kaže. A ne morate sve urati ako ne smijete što hođa radi. Zato kaže draga moja braća, Zuhdje, vi oko poslanika, ali i salatu wassalam. Zuhdje znači jednostavno, kad zato kaže poslanika, ali i salatu wassalam, izhed vima inden nas, ju nas. Budi zuhdija u pogledu ljudi, volčete ljudi. Nemoj tražiti. Nemoj samo govoriti daj te ljudi. Nego ti daj, daj, daj, pa, ćete, pa će ti se vrati iz iste vrste. Dalje, budi zuhdija. Danas, draga, draga moja braćo, teško je biti zuhdija ovakvom izobidu. Ali, aj kad kažemo ovaj nivo u kome se vi sada nalazimo, Da gledamo znači da budemo. Ja bi sada, draga moja, braćo, kad kupio novo auto je neko rekao znaš da stvarno, da i ti najveć na ome magacu, malo opremimo, ja bi moj Belaj morao bi svaki dan držat predavanje u svom autu. <laughs> Kako neki brat, pa ga morao bi njegov mačni broj znati, pa njegov adresu stalna uporavka naš. Zato što jednostavno, a i s druge strane dobro je ovako dobro je ovako zato što jednostavno ljudi koji vode, ljudi koji su imami ljudi koji su od ugleda drugo je to kada ljudi žive pribredi Saudi pa ima krajsara i onaj što neklanja ljudima i onaj što klanja, to je kod mi ko što mi imamo kecaj ili dvojku dojuče stejadina ili peglicu pa je to neki trend standard i tako dalje, pa to nije toliko primjetno međutim Zamisli, sad dođe ti Dajja sa najnovim Volvom ili najnovijim Mercedesom i kaže ti boj sa Allaha, da Želešanuhu moraš biti bogobojazan a ti, sinovac Anjo, Marko da ti je za jedan burak da sve kupiš od te, jeli ovaj njegove priče, bojim se da neće puno veričeta da biti, on je rekao istinu ali neće puno veričeta da biti pa zbog toga Da i ako želi da bude uspješan, mora da bude zahin. To ne znači, draga moja vrataša, da bude pokara. Jer kaže poslanik, ali salatu vas salam, jed, jedu li ulja, hajru mi sufla, ruka koja gore bolja od ove dole. Znači da koji je neovisan. Konaš ibro koji ima stotina ovaca i onda kad on rafalno kaže šta istina, Ne možeš breži bilo, a ne ješ dogodne dobit. Ni sada kad tu fitr, ne pakijet, ni ulja, ni šećera, ne kahve, ni zekijat, a kamoli neku platu. Pa zato je dobro da da je bude neovisan. Ali na kraju krajeva opet da bude zahit. Da se on znači ugleda na srbne poslanika, ali salatu was salam, jer ljudima zapinje. Kad ljudi uđu kod Ajije, pa vide da je sve pozadnje standardu i švedski stov u pod Ajijske kuće, teško to onda može da to ima nekog velikog efekta. Sredjeći uvjet, draga moja, braćo puno ibadeta. Oho, ovo je gdje sam ja čučnula za ostali, ne znam. Znači, danas ima braćo puno papagajsanja. Znači, puno ima priče, a malo ibadeta. Nema oni klasični ibadeta da čovjek da je stalno zikri, da je stalno u nekim posebnim vjedojima, da je u posebni ibadetima. Kažemo, jedan profesor, ošao sam u Kairu i kaže, promijenuo se dekana na Azharu. I trebao je nešto da sredi za svoj doktorat, pošto ono bio je magistar, ali kaže, taj dekan, pošto je imao šafijskoj pravnoj školi, neki ljudi tako razumijevaju da treba je svako tri dana dati hatmu u namazu. I taj dekan u svojoj džami cako treći dan završava hatmu. Pa sam ja, kaže, došao kodni na jaciju. Čuo sam ja zato, kaj ne vjerujem. Možda kada je ljud svašta pričao i možda nije tako. Kaže, kad ja pitan jednom dedu, kačete vi završiti sa jacijom, Pa kaže za jedno, tri saata, tri <laughs> A ja kaže se ovda povučem, učeša klanjam kao musafir na brzinu. Odem, obiđem sav Kajiro. Osamnest miliona ljudi tu ima, valja doć, staje na kraj. I kupim im, kaže, pun ravam, paket kolača šefakaten lehom. Kaže da se sosjećamo, no eto, ovaj i kaže kad sam došao stigao sam na drugi rakijat <laughs> pa sam rekao šta sad a posjednem dole ne budem klanio sa njima nemam ja šta sad da kanam hoće me skušt nekako nemam ja nikakve onda veze sa njem traž da mi on nešto sredi a postanem kaže na drugi rakijat hoće ovaj uvaženi magistar izdržati pa sam rekao staću ali čim završim Na kraju što sa kuluh Allah ona je dodati krijat i da bude spreman za priču sa dekanom. Pa sam kaže došao i seo pred njega, a kaže čovek samo zikri, zikri, zikri. Pa, sam, pa je rekao tafaddal, free pričaj Ja sam kaže ušao u tem, unio se i tako dalje donio preporuke kome se preporučio, ko je sve njega poselanio. On isto kaže Allah da i poselami, prenesi selame i tako dalje i kaže na kraju sad ja mislim, po sam ja pričao pola sata on će meni kada pošto puno i balati i sad i pol pričat kaže čovjek gleda u mene kaže la haula u la kuvata illa billa <laughs> piva ništa tada mon pomoć sva snaga i pomoć je kod da Allah je kod da Allah traži okreno se čovjek kaže pođe dalje učit koran, pođe zikret jasno kaj je razumio poruku možda je ovo pretjerivanje Ali gdje je ona zlatna sredina? Gdje su to prve generacije provodile? Kažu Mula Omar kao halifa, ovaj savremeni, kaže da je ošao samo dva puta u, u, u, u Kabulu, glavni grad. Znači da je ošao treći put, da nije imao nego da ga sprovodio bez grad se širi. Gdje je bio u džami stavno? Tu je boravio učio ljude, držao im predavanja, imao svoje ljude od, od, od ehla kojima je davao instrukcije kako će se ponašati i tako je, tako radi oni koji imaju puno ibadeta. I oni se primijete i oni kad progovore, draga moja braća. Allah najbolje zna naš brat nije tu, pa ga možemo spomeni po dobru. Ali zaista... Ja sam u našem Havšu Mohamedu vidio veliku iskrenost. To se da osjetiti. E, to nije znači ništa drugo nego kefretu al ibadat. Puno ibadeta. Nekako bilo ibadeta, nego propisani ibadeta, samo da, budete na, da bude različnosti. Daj malo sad ovoga, a ko je rana, slano, slatko, slano, slatko, pa svega ga izmiješ, pa sve na kraju pokaješ. Međutim, u ibadetima nije tako. Samo još već u i badetima dobiješ. Isto o ovome puno bi se moglo pričati. Deveti uvjet uspješno daje je poznavanje situacije. E, ovde se ni malo i gubimo. Jedni kažu, ti ne znaš situaciju. Drugi kaže, ti si probašio situaciju. Treći kažu, nisi nizboli za pogodiju. E. Zato, znači... Allah je svakom poslaniku poslao, svakom narodu poslao poslanika na njegovom jeziku. Šta to znači? To znači da je to čovjek iz tog naroda. Svako od nas poznaje svoj narod, mentalitet svoga naroda i to ti je odmah i poznavanje situacije u kojoj živiš. Ono treba da čovjek ima, a uglavijat vid da ima prioritete u davi. I ne, mi se ovaj, ne suprostavljamo tome. Ali ti prioriteti moraju biti opravdani Kur'anom i Sunnetom. Opravdani Kur'anom i Sunnetom, a mi to potpuno podržavamo da daija mora poznati situaciju. Pa primjer radi, ima stvari koje nije sada, nisi u stanju da, da na, na način koji sad radiš da da uradiš određenje određen munke, da spriječiš. To je poznavaj situacija. I nije nikakav mu na piklu kako to sada preskočiš. Nije nikakav mu na piklu staviti ličnu kartu u džep sada imati u džepu da ne moraš iš davati izjeve, da ne moraš, šta ja znam, doživjeti neka poliželja koja ne trebaš. To nije sada volje ljubav prema tavlutu Što si natjeran da određene stvari primoran se da rekstruješ auto a ti ga rekstruješ s da tim što stavio dvije tablice su isti brojevi. Mi znamo da je to zulom ali to je sad ono što je ovakve što se znači nametnulo od onih koji čine zulom. Ali zbog općeg hajra nemoj biti ti taj koji ćeš uvijek gledaju šta će biti sa muslimanima. Jer ako se dobije slika da muslimani kradu, petljaju ovo, ono, kako ćemo onda širiti ovu lijepu, davu i ovu lijepu vjeru. I za kraj, draga moja braćo, ja sam odabrao deset, a toga se može donanizati i o tome je puno govoriti. Zadnjo bi stavio ljubav prema onome svijetu. Malte ne, malte ne svim poslanicima je bilo dato mogućnost da biraju hoće li ova ili onaj svijet. Pa vi znate da se Musa salam, pobio s kim? S nerekom svrti. I oko mu izbio. Ali kad je na kraju se završilo sve i dobio mogućnost da živi od prilike još možda hiljadu godina. Jer koliko može jedna ruka da pokrije pikovi dlaka? Koliko tu ima naš, naslagano, dlaka, ali on kaže šta posle toga? Kaže, posle toga opet smrt. Poslanik, ali i salatu wasalam, dolazi mu mele smrti i nudi mu ako hoće da ostane dokle le hoće. Šta je rekao poslanik, ali i salatu wasalam? Allahumma rafiqan a'ala. Hoće da idem svome najboljem prijatelju. Hoće idem kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato je najveći musibet Dok jam et asvet posanika da se rata To je najveći nesrebit koji je mogao pogoditi ovaj ummet. Zamislite da je sad Muhammed subhana Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Dači ne bi više bilo ne bi ti pomora organizira skupove, seminare. Hajmo desno, hajmo javno davu, hajmo se upalt, hajmo se ugasti. Šta ćemo s bradama, šta ćemo s ovim? Ima znači Allahu poslanik i kako on naredi, tako mora biti. I sve bi bilo jednog raza od mašika do Magriba. Znao se ahlu iman i zaobi se ahlu kufr. Ne bi bilo bučkuliša kao što je to danas. I zato svaki daija mora svojim dijelima pokazati da mu je stalo do onoga svijeta. Da se priprema za onaj svijet. Da se svi njegovi poslovi Povezani Šta je s onim svijetom Je on se pripremio za onaj svijet Ili je on s druge strane dunjavčki čovjek Pa se primijeti da kod da I ima osobina Da mu je stalo od onoga svijeta Kaže šeha Akif Rahimahullah Kaže pitao sam Jusfa Barčja Rahimahullah Dobro Jusfe Kako ti s ovim dunjavkom deveraš Vidimo mi, ti se svak tamo vamo letaš. Kako ti to sve stigneš? Kaže, šehe, ja sam Ahire stavio iz pre sebe Na prvo mjesto. A Dunjalu kaže šta se zakači. Kaže, tako mi je Allah odgovorno ti tvrdim. Pune se toga zakači. I zaista je, braća, to tako. Evo, ja vam mogu iz svog iskustva pričat. I zato... Često čujem kako braća kažu kako ti, vjerovatno kaj negde si gurno ruku, duboko. Jer ljudi idu matematikom, imam jednu ženu, ha? I potreba. Kako da ona insan odgovor je ukrlo sto Jel' tako? To se često možda vrti nekome po glavi. Mi se nikoga ne stimo pred Allahom subhanahu wa ta'ala. Ali kogod ima za nešto Dokaz. Mi znamo šta je islam i kako je islam postavio pravila. Ali vam odgovorno tvrdim da čovjek što se više okriče prema onome svijetu do njavu ide za njim. Kaže brat koji je bio u Čečeni tako mi Allaha gledao sam magarca koji dolare vuči. Evo ja vidim na ove skupu. Znači ja još uvijek ne znam kako ovo sve frcerava. Ali jednostavno Allah olakšava. To je ono kada se radi za Allahu te barake u tala budemo iskreni i ispravni onda će doñalo kriči za nama i zato budimo da je koji smo iskreni budimo da je koji smo ispravni budimo da je koji smo prime drugima budimo hrabre daje budimo daje blagosti budimo daje zuhda budimo daje ibadeta budimo daje koji su svatle situaciji ovdo ja Marko Bosnibrante vi ili <laughs> ostane ovde da borite se sa nama i budi daija koji će težiti kao onome svijetu ovo je samo eto onako da se ja uključim u listu nekakvi predavača a i sam sebi sam da vam pravo kažem u nekoj mjeri dosadio molim Allaha subhanahu wa ta'ala da vas nagradi obilnom nagradom za ovakvu lijep odziv a i našu braću koja su na čitom dunjaru koji prate nas a ima Allah želešanuhu Da svakom dobro i da pomognu ovu vjeru onako kako mogu u svojim mjestima i na ovakav način solidarsanje sa nama da nas prate preko žice. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da budemo sebe upute drugima i da živimo za ovaj islam, da umremo zbog ovoga islama, da budemo proživljeni sa islamom i u džemnetu sa Muhammedom sallallahu alaihi wa sallam. Nastanjeni. Naša zadnja doba je hala Allahu gospodaru svijetlova. Bismillah alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi Ja mislim, poštovani slušalci da, i gledalci, da je svaka reč bila bi možda i Je Jedino nam ostaje da vas pozovemo, inša Allah, a o vas blagovremeno obavijestiti na sljedeće, na sljedeće, inša Allah, susrete. A iduće godine, nadam se, jel da ovde ponovo, Zalagam pomoć. Ovo će ostati tradicija, jela, ostaješ. Ovaj <laughs> da da se ovo neše u zalagamu pomoć ugasiti. Vas pozivamo da slušate ono što se govori. Ja mislim da je većinom sve ovo ovdje svim njenom ja mislim je tako, Sve svim njenom višete dobiti blagovremeno da se to obradi, da bi mogli, da bi mogli da dijeli. Allah molim da vas obilato nagradi i da nagradi evo braću koja su večeras ovde, prije svega našeg šeha, naše domaćine da im podari bereketa da im podari ono što je za nje najbolje i na ovome i na onom svijetu Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh يقطئ باليمان يقطئ الايمان يقطئ Tumdi kata ibuna Ma'al fajr ilmujaljali bilzahil Numdi wala narkoza Sala ta alasir illa fil khalil Hada sbeel Wala sbeel Siva mu in tabagil usul Hada sbeel صاحب النظر الكريم دربا طويلا شائكا او شبه درب مستحيل طويلا شائكا او شبه درب لا درب يوصل غيره لا درب يوصل غيره na voda uslimovski susreti ihać užm vite de viljade danest. Ve kunna je pajalnjaih dan dal i bute Allaho virovi bračov.